Вже ті межі людської тупості, за яким розпочинається тваринна свідомість Втім, те, що у тварин, здається, і не називається свідомістю Який то був жарт долі заїхати сюди в оцей брудний суцільний гуркіт У цей куток землі, який ще невідомо чому не провалив скрізь землю Мій Боже, яка тупа неспроможність розуміти і відчувати Ще не піднялися з чотирьох і вже претендують на ангельські крила Яка безсовісна, вульгарна імітація ні, я розумію, що нема грошей. Але як нема грошей, то ще не найстрашніше. Найгірше, як нема гідності. Навіть у тварин буває гідність. У мого діда був пес, шляхетний чорний дох, який у війну помер голодним, але не став їсти фекалії. Пішов у високу траву, ліг і помер. А тут люди подають тобі страву з найнатуральнішого лайна і кажуть, що то вирізка під соусом Мадера. Хоч би не імітували, хоч би були тим, чим вони є, Бо коли бидло імітує, то ти вже нічого не поясниш. Так, нема нічого в світі кращого за малярство. Коли на полотні відбито увесь світ, але не всім дано творити. Я малювала. Я. Я. І хіба мене тоді цікавили слава чи гроші? Я зупинилася або збагнула. Не тягну. А скільки в те було вкладено крові. Якщо до фарб не домішуєш власної крові, тоді ніколи нічого не вийде. А коли домішуєш, теж може нічого не вийти. А тут та жилюгідна тупість, коли щось пояснювати однаково, що вести свиню до Лувра. Чи правильно я йду? Як мені вибратися з цього пропаскудного місця? Поїзди гуркотять. Станція має бути десь тут. Котра година? Близько восьмоє. В Києві саме зараз презентація спільних освітніх програм. Все не сите, фуршитне кодло, товчеться в українському домі, питається про мене. Ох, бачили б ті інтелектоподібні нікчем ідея. Треба встигнути виїхати звідси. Зустрінуся з ним ще раз, град На один раз більше, на один раз менше. Яка різниця? Але чому стільки розбитих доль на моїй дорозі? Чому так паскудно гарчать ці потяги? І навіть не гуркотять, а гарчать. Зовсім як на саперній слобідці 20 років тому. Там вони заїжджали прямо в душі, і трусилися, і дрижали, і все чавили. Чому знов таке відчуття, ніби від них нікуди не подітися? Риженко. Чого це згадала його? Той любить свої трамваї, під залучення яких народився і хоче померти. А я ненавиджу потяги, тільки б виїхати звідси. А більше не їздимо, Годі. Цього разу поїхала через нього. Сама вирішила так. Я ніколи не перекидаю на когось відповідальності за свої дії. Але Годі. Годі, то не моє життя. Так, ось платформа ледве встигла. Яке жахливе місце. Навіть повз саперну слобідку наганялися такі металеві звірі. Але мій потяг наближається. Скоріше, щоб виїхати звідси. Господи, де рукавичка? Скільки тих рукавичок загублено, але цю не можна. Не вистачало ще й цю загубити. І не тому, що Ларисин подарунок, просто зараз ця занадто дорога. А потяги гудуть так зловісно і стає моторошно. Цей суцільний гуркіт. Навіть на саперні вони не так гули. Наша слобідська сусідка, дурнувата Леся, повторювала, народилась під потягами і помремо під потягами. Навіщо згадались ці безглузді слова? Трамве за вікном зеленчить про своє. Дві кімнати його помешкання виходять вікнами на подвір'я, але йому і працюється, і спиться тільки тут, у маленькому кабінетику, що дивиться на рідну вулицю, вузьку, стару, по своєму гарну. Тут він народився. Тут хотів би одного дня, тім хай ще довго не настає той день. З вікна будинку навпроти витикаються старі граблі. І трамвай зеленчить, і без тих трамваєв він не може ні лягати ввечері, ні вставати вранці, ні працювати протягом дня. Це одна з небагатьох вулиць Старого Києва, де залишилися трамвайні рейки. Тут почали викупляти старі будинки, відновлювати їх і перепродувати новим багатіям. До їхнього будинку ще не дісталися – і до будинку навпроти також. І нікому немає діла до роками немитого вікна, затягненого замість портьєри каламутною целофановою плівкою. І так і влітку, і взимку. Із квартири, ніби погрожуючи невідому кому, визирають іржаві ржаві граблі. Вже бозна скільки років, сідаючи за письмовий стіл, дивиться він на ті граблі на те брудне вікно. Зараз темно, і власне граблів запалив світло. Але їхній зубатий силует вимальовується на їмлістому тлі. Хто живе у тому дивному помешканні? Хто палить світло? Хто вистромував з квартирки граблі? І що за критин живе там? – питали друзі, побачивши те вікно і грабля з вікна. Уявлення немає, самому цікаво. Це прояв субкультури, високих стін, багаторівневих жителів коментувала ситуація розумниця Мар'яна Хрипович. І в цьому розумінні історичне середмістя ні в чому не поступається блочно-панельному передмістю – у нас на Слубіці всі знали, що, наприклад, у бобито Томенчихи є хвостик. Щілини в нужнику були завширшки з долоню. Чому він зараз подумав про Мар'яну і чому разом з думкою про неї прийшов неспокій на віджах? Чому таке відчуття? Ніби дивишся з високого мосту, а внизу на вода бруд черейки або коли ріжеш м'ясо на шашлики і уявляєш свої пальці під ножем. Він вимикає світло, дивиться з темряви на вікна, будинку навпроти, слухає одноманітні трамваї. Зараз вони сунуть один за одним у напрямку депо. Колись дуже давно його шестирічного хлопчика няня вивела на прогулянку. І саме в ті хвилини трамвай переїхав жінку. Це сталося на його вулиці, біля ковбасної фабрики. Люди збіглися звідусіль, утворили біля трамваю велике півкільце – «Не дивись туди, Сашенько! Не дивись! Ходімо звідсіля дитя!» – кричала йому няня, а він вирвався з її рук, побіг штовхатися між людей, його не пускали. Чому йому так захотілося туди? Він так і не побачив крові. Коли її дістали з-під колеса і понесли, він на мить побачив спокійне лице молодої, гарної жінки з високою зачіскою. Тоді так було модно. Він навіки запам'ятав те обличчя, іноді впізнавав його на вулицях або на картинах старих майстрів. Таке саме обличчя було на химерній акварелі, яку йому показували Мар'яна Хрипович, коли вони бачилися наприкінці цього літа. Був один із холодних серпневих днів, коли курортна засмага нагадує що літо, пастотійно промнула і невідомо, чи доживемо до наступного. Він зустрів Мар'яну на прорізній. Вона йшла вгору, несучи під пахвою ту картину він затяг її на каву, і поки відійшов до буфету зробити замовлення, Мар'яна витягла ту акварель, поставила на столику, притуливши до стіни. Цікава робота. Барвисте тло щільно заповнюють перекривлені від жаху чи люті обличчя, а в центрі, як та голова Іоанна Притечі, гарне, спокійне лице з заплющеними очима. Він не відводив очей від того гармонійного, гарного обличчя в центрі, неуважно слухаючи Мар'яну. Вона розповідала про свою роботу у фундації підтримки обдарованих дітей. Говорила, що в них ще від зими працює Сашко Чеканчук. Він колишній геолог, звичний до частих поїздок і польових умов. То нехай роз'їжджає по регіонах. Ще Мар'яна розповідала, що вони з шефом і бойфрендом Джері Бістом ніяк не можуть виробити оптимальної стратегії роботи фундації. Зазвичай, щоб виявити обдарованих дітей в країнах третього світу, інформація про гранти розсилається по мистецьких школах, муніципальних радах та релігійних громадах, звідки дані надходять до головного представництва. Але в Україні така стратегія не проходить, оскільки всі дуже грамотні і звикли отримувати підтримку на халяву. Находить безліч абсолютно невідповідних аплікацій. Довелося взяти ще двох працівниць, що сидять виключно на відмовах, після яких надходять скарги, а іноді й погрози. Того ніхто не сприймає всерйоз, але це дуже заважає роботі. Пузатий червонопикий мер – Якоїсь жлобівки влетів до офісу, як дикий кабан, кричав, що ржене нас паскудних тянки, ми не підтримали малярські спроби його сина. А там талант і не ночував, то була просто відверта мазанина. Гірше, коли йдуть імітації. І серед неповнолітніх таки трапляється. Ще нічого не зробили, а вже навчилися імітувати. Імітація – це не просто підробка чи фальшивка. Це коли сірість косить під яскравий талант. «То найстрашніша лайка в устах Мар'яни Хрипович. Навіть не лайка, а вирок. А ще нам чомусь надсилають дитячі вірші, хоча в нас немає літературної програми», – обурювалась Мар'яна. «Поезія – неконвертований товар. Може бути хіба сценарій або п'єса, але підлітки рідко створюють щось путнє в цьому жанрі». І тому із бістом доводиться шукати своїх стипендіантів переважно інтуїтивно-імпіричним шляхом. А заради такого Мар'яна з ніжністю кивнула на акварель – варто порпатись у лайні. Так, дуже цікава робота. Невже це малювала дитина? 17 років. Ми підтримуємо до 18, але буває і до 20, якщо це студент вищої школи відповідного фаху. Студентам треба звертатися до інших фундацій. А як у тебе справи? Він тоді повернувся з Делфта, де здобув ступінь магістра з епістомології фундаментальних і прикладних досліджень у контексті Східної Європи. Було про що розповісти. Він любив говорити про свої досягнення. Хто цього не любить? Але намагався говорити так, ніби все те було не з ним, а з одним цікавим хлопцем. Він був розкрив рота, і голосові зв'язки вже настроїлися на особливі регістри, але Мар'яна зупинила його. Тільки про тріумф Східної Європи у Дельфті я чула. Не пам'ятаю від кого, здається, з багатьох джерел. Тобі ще кави? Ні, дякую. А може по келишку, Вибач, забув, що ти не вживаєш виробів вітчизняного виробництва. Коли буду певна, що лівадійський розлив, то таки лівадійський розлив. А може все-таки шампанського? У них є брюд, я вчора брав. Ну, якщо з холодильника. Вони випили і за Тріумф Східної Європи у Делфті, і за вітчизняне виноробство без підробок, і за процвітання фундації підтримки обдарованих дітей, і взагалі за справжнє мистецтво. Шампанське принесли охолоджене. Був кінець серпня, коли ще не осінь і вже не літо. Він любить кінець літа, якого багато хто не любить, за особливо щемний сум. А зараз кінець осені, якого не любить ніхто. І не осінь. І не зима. Темно-сіра імла наповнює місто повінця. То виходить, що вони з Мар'яною не бачилися від літа. Ні, вони ще бачилися на дні народження Стопченка наприкінці вересня. Це було і правда В востаннє. востаннє. Чому раптом так сумно? Життя взагалі сумне. А ще й біжить так швидко. Але зараз йому не стільки сумно, а тривожно і моторошно. Де вона зараз? Треба було б зателефонувати її, заспокоїтись. Сьогодні 17 листопада ніякої пам'ятної дати, ніби ніякої. Він так і не вигадав приводу, і набрав її номер просто так. Хоча ніколи не дзвонив просто так жінці, яка в незапам'ятні часи була його дівчиною. Говорить автовідповідач: Якщо ви маєте якесь повідомлення. Він не має ніякого повідомлення. Скоріше за все, Мар'яна зараз на якій-небудь презентації, що їх у стольному граді, як мінімум 5-6 щодня. Ходить десь із келихом шампанського, втомлено вислуховує компліменти, кидає призирливі погляди на елетарів, які стоять у черзі, аби перехопити її заради кількох десятків секунд розмови. І звідки він вигадав цю тривогу, цей неспокій? Це все осінь. Паскудна пізня осінь, яка от-от стане зимою, тоді стане легше. А зараз треба увімкнути світло і працювати. Дружина Люди нечутно зайшла до кабінету, поставила на столі його вечірній чай і миттєво зникла. Чай з м'ятою саме такий він п'є щовечора, якщо вдома. Поступово стає тепло і спокійно. На столі – улюблені книжки і улюблений комп'ютер, а за вікном – улюблена стара вулиця. Завтра клопітний, але загалом приємний день. Уранці треба буде віднести Ромаковичу, що летить до Штатів, заповнену аплікацію на чергове стажування викладання. Потім зустріч з Ларисою. Він солодко посміхнувся, коли подумав про завтрашній ранок. Усе буде гаразд. І в Мар'яне вочевидь також. От уже за кого взагалі не варто переживати. Так, котра зараз година? Тільки за чверть дев'ята. А темрява така каламутна і давня, ніби позна, як пізно. Так от чому він раптом почав думати про Мар'яну? То його очі впали на ручний годинник, що лежить поряд. На ремінці, який він сьогодні поставив, написано «Дженю Лезі». «Дженю Імітейтед» – це з репертуари Мар'яни Хрипович. Нічого в світі кращого немає за «Дженя», немає нічого жахливішого за «Імітейтед». Йому стало легше, як буває, коли щастить розплутати клубок лише йому одному з розумілих асоціацій. Але він так і не збагнув, чому думки про Мар'яну принесли йому холодну тривогу. Подібно до тієї, яку відчуваєш, коли дивишся з пташиного польоту на далекий асфальт.